Hej hej allihopa, hjärtligt välkomna till lucka 5 i Carlos julkalender Det är jag som är Carlos Och det är jag som är Leo Och jag hoppas att eh, ni har börjat era julhandel För idag så kommer önskelisterna då Bakom dagens lucka är nämligen Carlos och Leos önskelistor från förr och årets Ja, men då kan jag börja med att fråga dig ja, Vad är står på din önskelista? I, år. I årets önskelista står en kamera. En, kamera, ja. en, en, en bra en systemkamera. Som man kan filma med lite också då? Eller? Ja, ja det hade varit, jag vet att man kan det på systemkamera. Men det hade varit absolut, man skulle kunna filma på det också. Vi kom på det jag och Samu när vi, på våra senaste resa på Island. Vi hade bara telefonerna, det mm. funkade. Men vi har en massa fina bilder som minnen, men... Man kan få dem ännu finare. Ja, men då tar du med, om vi förutsätter att du får en kamera, så tar du med den till Thailand. Ja, absolut. Är ja, ja. Nu är det där största antagligen att vi köper den i Thailand istället. Ja. Nu ska vi nämna att vi åker, jag och Leo, min sambo och en annan govän till oss, ska åka till Thailand över nyår. Mm. Men oroa er inte, det kommer en podcast. Precis, vi spelar in i förväg och, ja, och sen ska vi spela in ett avsnitt, minst ett avsnitt, på, på plats i Thailand. Ja, jajamän, på stranden. Jag tänker också det, så kan <här> höra <här> vågorna lite i bakgrunden ja om inte så lägger vi till det bara för att ni ska få höra var vi är. <laughs> men du, hur gör du önskar du dig det här? alltså säger du till? En... Ja. jag säger till alla på skarpen alla ja. så du kanske får tre <laughs> kanske. <laughs> nej jag säger till dem så får de prata ihop sig och så får de jag har ju som väldigt liten familj väldigt liten släkt så det är lätt att säga till och ja det är sen är bara att hålla tummarna Ja. Eller knutna men det känns ju också som att när du nu när vi ska resa iväg så vet folk att vi ska resa iväg då vill jag ha en kamera det känns som att det är, du kommer få nu tror jag inte av mig dock det går inte få mig ja nej <laughs> och jag, jag, jag ville ju vi, vi pratade även om att vi skulle köpa en kamera i Thailand istället ja. men jag kommer ihåg min kamera eller? ja, ja, ja vet jag vet att jag vill nämna det är ja, det inte det det var min mamma som hade lånat min kamera. Och tappade ja. bort den och var i Kina och köpte en ny där. för jävla dålig kamera. enda bild blev konst sudd. Alltså inte bara sudd utan liksom förvrängda bilder blev. det. Ja, det påminner om filmen The Ring. Alltså, <skratt> <skratt> ja, var helt arrygna. Ja. Det gick inte. Nej, det, det, det, var, det var lite synd. Jag tycker alla kort såg ut som om du vet om man tar kort på en tv. En sån här gammal tv, med liksom. Ja. Börj, ja. Det ja, var absolut. Det, det var, var bra likaså. Ja, ja. ja, men det var, var inte nej, bra. Nej, det var fint, bra. Det var inte bra. Inget ont mot Ingrid, Du, vi gillar dig. Du är toppen. Men, ingen bröst. <laughs> ingen bröst. Så, men, men det, hon, hon kan ju ha köpt en affär. Ja. Eller man köper en affär på gatan. På gatan. <laughs> jo men de har. Altså det var ju. De stod ju sanger på med rätt, ja, typ, det. Ja, men de har inte någon respekt för de här immateriella Vad i maträdla värnöter med piratkopier ja, ja, men i affärer Ja, men ja. Du, nu ser du hur blåst jag kommer bli när vi Jo, ut. men <laughs> jag vet inte om det är exakt samma i Thailand men, men, ja. Nej, men så köp ingen kamera där Så nu, då tar du bort skalet Mao ja. <laughs> ja, det, det är en kamera jag ska med och den självklart ska nu med till Thailand ja. Dig, Leo, på på din jag önskar mig bara en sak Och det är en, en, en biografi Om Bruce Springsteen Som vi ju pratade om i förra luckan eh, Jag tror att biografin heter Bruce Och kommer ut ganska nyligen på svenska mm. Så det önskar jag mig Men jag funderar lite på om jag ska säga till mm. Kanske bara en alltså Till exempel till min pappa att, men Det är den här jag vill ha mm. För en bok som kostar 170 kronor Kan man ändå annars ja. få flera olika personer så. Ja absolut ja, Det är det bättre att säga ja. till men annars så tänkte jag också just på temat önskelistor så eh, jag är annars inte van vid att få av mina föräldrar det jag önskar mig. För när jag var liten så, precis som de flesta andra, så skrev jag önskelistor. De kunde vara långa, riktigt långa. Alltså, det kunde vara två, kanske A4. Eh, det kom någon sån här, de skickade väl ut kataloger från BR och, och Toys R Us och de här leksaksaffärerna kan jag tänka mig bara på december. Och när de kom då blev man inspirerad och, och började drömma sig bort att man skulle få men jag fick jo, en, det var bara en enda grej jag fick någonsin som jag hade på en önskelista. Och det var jag önskade mig en keyboard. Det fick jag en gång, en, en väldigt billig keyboard. Men, men den var bra i alla fall. Men annars har jag aldrig någonsin fått något eh, som jag önskat mig på det sättet. Och jag har tagit upp det här med mina föräldrar någon gång nu. Men de, de, de mindes inte att det var så. Men jag kan förstå det på ett sätt. Eller för jag tänker, när man hör talas om folk som gifte sig. Så önskar de sig... Eh, Ja, i brödloppspresent. Och då kan man ju på något sätt ha på nätet... Eh, Register. Alla, ja, alla saker. Ja, precis. Så folk kan på något sätt bocka av då vad de har köpt. Ja, just det. Och det ja. är jättebra på många sätt. För då slipper de ju få två matbereder och allt det här. Men det känns ändå... Det känns som att det går från att vara en önskelista till att bli en inköpslista. Ja, för och om kan... du inte till listan så blir det kanske lite ja. dåliga miler. Men jag kan ju tänka mig att... Ja, att man istället för att då få den här beställningslistan och få, och få välja något där så kanske det är roligare att komma på något eget att ge men, men när jag ja. får vara så ska jag ju bara köpa grejer till något som de önskat sig för det är, man vill ju ha det ja, ja, <laughs> alltså, hade jag velat ha något annat så hade jag önskat mig något annat ja precis. det ska vara någonting inte något som man, som, som man behöver utan det, det är något som man kanske inte hade köpt till sig själv ja. det får vi vara lite, så, lite, lite roligt ska det vara till mig så får det gärna vara lite roligt jag tycker ja. det, är, det är bara kul <laughs> Det är kul. Det ska vara kul att ge bort presenter. Har så. du börjat förlåt, har du börjat köpa några jordklappar? Eh, nej. nej. Det har jag inte. <laughs> jag har börjat fundera på det. Och det är ett stort steg framåt ja. 5 december. Ja. <laughs> så jag hoppas ju bara att jag får tummen ur och gör detta snart. Ja. För det, vi, vi, vi vet ju att det, det brukar ju bli sista, sista ja. dagarna där har du hör till lite? Ja, att jäkta? Men, eh, familjen är ju trötta på att det är inslaget i tidningspapper för att jag <una> inte ens har med, fixat <trycklig> omslagspapper och, och att det är med dagens tidning Jo, jag var med och slog in den förra veckan Det går ja. Nej nah, du. <tryckligt> det står här Namsta, Eva som är den tjugofjärde då. Så Såklart. Ja. Har Adam också då, eller? E, nej, jag tror, jag tror inte det. Jag ja. vet, men, Eva vet ju, eftersom min mor påminner mig varje år. Det ja. var jul. Man, idag är man... det min namnsdag. Vem fan, sig, det är julaftan. Mm. <laughs> du får ingenting ändå. Utan julklapparna. I alla fall. Eh, har jag har tittat på mina gamla önskelister. Där... Eh, jag har lite så jättemycket minner om vad för jag tror jag slutade ganska tidigt med att skriva önskelister. Ja. Vi skri... fick inte heller något Nej, jag det inte. Ja. Men jag vet att jag sa varje år att jag, jag önskade i män en radioslutby länge. Ja. Jag kommer att jag fick det en gång. Och det gick sönder första veckan. Det kanske var därför jag inte fick någon mer. Hur gammal var du tror du? Ja, jag har varit sju någonstans där kanske, sju-åtta, och där körde jag söder med en gång och det var där, antagligen därför jag inte fick något mer som sagt. Så. Men du hade inte den här ritualen som jag sa, att man fick leksaksaffärens kalender, eller inte kalender, men vad heter det? Broschyr? Man, jag och så man satt. kryssade för. Ja, jag, satt, jag kryssade lite för, men jag skrev ner då, och kanske skrev så här: finns på BR, eller finns på Toys R Us och sånt. Det kan jag inte komma ihåg att jag har gjort faktiskt. Ja, ja. Nej, så organiserade det var inte. Ja. Du hade en hel kampanj där igående. Ja, visst. Ja, ja. kom min kompis, bästa kompis den tiden, vi satt där och skrev som fan. Det var ju i för sig. För då, fi då fick man ju alla, alltså i tanken så fick man ju allt det man skrev upp. Mm -hmm. Ja, innan jag. Ja, man ja, ja. tänkte man skulle få allt det där. I år får jag allt det där som jag önskar mig, fast jag aldrig fått något av det innan. Så tänker jag Ja, jag tänker på din det i år Vi som känner dig, du behöver inte önska dig den Bruce Springsteen Du kommer ju få den ändå, alla vet ja. att du är ett stort fema ja. Men det, är, det, kanske, det enda du behöver om du ska låta din far ja. köpa den Så du bara säger till resten av släkten och inte köpa den Ja, men det är jag inte jag säkert man gillar den ändå det värsta som finns Det är inte det värsta som finns, men när man frågar någon till exempel om jag frågar min syster, vad önskar du? Nej, jag vet inte. Man vill ju ändå ha att de säger någonting. Mm. Så jag är... ska komma på fler grejer önskar önska mig. Precis, det finns inte bara, det är inte bara till dig utan alla, om alla säger, nej, jag vet inte. Det blir lite jobbigt. Ja, då tycker jag om man säger, om, om någon säger, nej, jag vet inte. Så, nej, men då får du inget. <laughs> det, är, det är som att man ska ta sådana barn som, som du och jag när nej, vi var små. Det är då, då så, man ska säga till dem, eller jag säger, de vet ju alltid vad de ska. Ja, men där avslutar vi dagens lucka. Kom ihåg Springsteen, biografi till Leo, kamera till Carlos. Så ses vi imorgon. Precis. Ha det gött. Hej.